התלך איתי למלחמה, רמות גלעד? ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נח היום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כארבע מאות איש, ויאמר עליהם, האלך על רמות גלעד למלחמה, אם מחדל. ויאמרו, עלה, ויתן אדוני ביד המלך. ויאמר יהושפט, האם פה נביא לאדוני עוד, ונדרשה מאותו? ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד, לדרוש את אדוני מאותו, ואניס נתיב, כי לא יתנבא עלי טוב, כי אם רע, ניחי הוא בנמלה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר, מהרם מחי ובן נמלה. ומלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, יושבים איש על כסאו, מלובשים בגדים מבגורן, פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיה ון קנענה קרני ברזל, ויומר כה אמר אדוני, באלה תנגח את ארם עד קלותם וכל הנביאים ניבאים כן, לאמור, עלי רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך, אשר הלך לקרוא מי חי הוא, דיבר אליו, לאמור, הננה דברי הנביאים, פה אחד, טוב אל המלך. יהי נא דברך כדבר אחד מהם, ודיברת טוב. ויאמר מחי חי הוא, חי אדוני, כי את אשר יאמר אדוני אלי, אותו אדבר. ויבוא אל המלך,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 ויאמר אדוני, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עלי טוב, כי אם ויומר, לכן שמה דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כסאו, וכל צבע השמיים עומד עליו, ממינו ומשמאלו.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 ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. ויתחפש מלך ישראל, ויבוא במלחמה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו, שלושים ושניים, לאמור, לא תילחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו.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 כי אוכלתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם. וימות בערב, וייצק דם המכה אל חק הרחב. ויעבור הרינה במחנה כבור השמש, לאמור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. וימות המלך, ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון.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 ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל. יהושפט בן שלושים וחמש שנה במולכו, ועשרים וחמש שנה מלך בירושלים. ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל הדרך עשה אביו, לא סר ממנו, לעשות הישר בעיני אדוני. אך הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות.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 כי נשברו אוניות בעציון גבר. אז אמר החזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדי עם עבדיך באוניות. ולא אבה יהושפט. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, ועם לוח יהורם בנו תחתיו. החזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה.